jag vet, inte, tre, tre, tre, tre. jag vet inte, vi hade ju vi hade halvtid på 333, ja. här, här är nästan som när man häller upp en sadden, ja. kanske hörs Då det. Ja. det är inte det trög flytande trögflytande i ljudet men det, ja, det är en uh, Bia en, Saigon ja. Export Sarko. Skål, ja. du har Skål. inte fått in det inne. Vad är det här nu då, tänker ni? Var restaurang? Ja. Var restaurang förra gången och restaurangen den här gången? Men vi är inte här för att avhandla Ramones versus sex business. Nej. Utan det här är ju... Det är studio. Det här är ju en extrainsakt. Ja, det är live. Ja, alla var det bättre live än, ja men, sen 91 Ja, förra... Förra pizza Milano var ju, Den var ju starkt ja, Men jag tänkte Det här är nästan som ursprunget Första podden någonsin vi Gick på konsert Ja det, på Brända ja mm. Visst var det första? Det Eller var, var det andra Nej det var nog första tror jag Och vem träffar vi där? leif grannen. Ja, ja, Grannen Just det, men han har fått och inte vilken rad som helst. V-körgård. Ja, han har ju fått någon eh, gradutredning. <laughs> ja. Men i kväll vankas kastar koncert igen. Minns han. På eh, Södershjärta, eller bara säga. södra teatern. Mm. Och vi ska se Jon Holm. Som seglade upp som en favorit för mig. Sen jag började vi mig nyligen. Mm. Och såg den här dokumentären. Det finns så många vägar. jävligt bra. Jo, jättebra! Tips. Jag... det eh... då. Mm. Tack. Tack. Här kommer Nu ska vi få med ljudet där riktigt där. Det är Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Hukt Frågan är hur mycket som går med vi pratar nära skål. Mm. Det smakar den starkare Vegan! Nej Men det här är alltså det är ljus och fint, mycket bra. Det är, det är, inte, det är inte en tillsyn inte en tillsymelse lite blomsmak. Jag har aldrig sett det här på systemet eller har du? Nej, det är inte säkert direkt importerat. Mycket bra. Vi är i alla fall på Sverige. När gjorde vi inte i ett namn under vietnamesisk restaurang här på, på Söder Och Vi ska ju se då alltså Jon Holm det är en Förfäcke kan man säga Ja, en gammal klassisk förfäcke Och det var ju som en slump som jag såg Det dök ju på, på Facebook bara Förra veckan Ja Det var ju nyligen Ja om det var förra veckan Och jag hade ju aldrig vänt mig med att, att man skulle få se Jon Holm någon gång Ja, det, det, det, Ska man helt ärligt äh, äh, vara osäker om han levde? Ja, jo, samma sak här. Mm. Bland allt tog honom utifrån Kjell Höglund. I kinesaret. Ja, Kjell Höglund lever ju, men han är ju... Han är, det är lite skröplig. Ja. Och, och Kjell Höglund hade ju skrivit färdigt. Han hade inga mer låtar inom sig, har han sagt. Mm. Så vet man ju inte om John Holm var heller. Men... Ja. Nej, han kanske... Han kanske kör här, för han är ute på turné Och han ska tjur två kvällar nu på Södert Teatern Kommer mm. inte vara igår och idag? Eller idag i morgon eh. Och han kanske kör, vad heter det, typ en temagrej Så att han kör en platta per kväll Han kanske kör Verklighetens Afton ikväll. kväll Ja, det den sista som bara finns på cd Som jag inte har hört det Ja, jag har inte heller hört det 99 jag tror jag den kommer Verklighetens Afton kom 88 och sen var det väl För de här lite äh, Sordin kom 72 ja. Laktkortligger 74 va? 74. Och så veckans affärer 76 Hola. Det var en fin svit Ja, Om du ska ranka de plattorna ja, vi har ranka... Du får fyra som vi har hört Det ska ranka Ja, men det är väl i den ordning de har kommit, tyvärr, och det är oroväckande. Ja, det, är samma. det är oroväckande. Så det är ju fantastiskt bra, tycker jag. Och samma, samma sak som det är med det är ett stort glapp till fjärde prattan, både i tid och i kvalitet. Liksom, eller, ja. eller, eller brukar du lyssna på verkligheten så? Ja, när jag köpte något nu. Men det är ju att han var ju med på listan till och med. Det här är med Annika Jankel mm. det Men han hade väl någon hit? Ja, någon video det, Jag tror att han pratade om det i dokumentären också Det blir bra Nu kommer en kille Med kanske mat, jag vet inte Om man letar oss Nej, Nej. Kör du pinnar eller? <laughs> eller är det jag inte Jag vet inte, då får du det svårfångat Jag får se jag får se men jag tänker att Jo Det var ju två stycken Under 80-talet Svensk artist En artist och ett band Som gjorde En cover på Den överstranden mm. En cover Nu vet du PG där, gjorde, ja. där heter den Nej just det, den är det Men ja. sen var det ju Att de döpte om det till sommarnör med kommando ja, Eller den... en pig eller en kommando ja, jag, jag tror att det var kommando och pig ja. Och den var ju Den var riktigt bra den ja. den gjorde, den gjorde det Och jag tror att jag har den på singen Någonstans uppe på vinden Jag måste kanske leta fram den där. Tycker. Det var ju hade, Det var ju första gången han hörde den Det var ju via kommando så. Mm. Första gången jag hörde var via Gessle För den kom... du hört det kommer ju 80, 82 kanske guessless ja, ja. nej det var för sig man har den där ja. jag köpt, den köpte jag här nere i Stockholm 86, 6 missa guesslet fast så den då måste förstå höra den se nummer 4 myskling ja tack Ja tack Jo och och som vanligt så var det ju plattkungen plattis som tipsar om John Holm och då köpte då köpte jag sardin på för den fanns på kiv skifönster såna rea rea 45 kronor Ja. Och ja, vi fick en maten nu så vi jätte och bröd. Nu. Nej. Han är de här två som har hunna på gemet när de lämnar. Lätt för billigt. En halvtimme. Nej. Jag menar fan det ska man ju ha. Eller prata i telefon va. Ja. Ja, det såg jag inte. Fick vi ta en eh, selfie? Ja, det hade varit fint. Eh, men vad tyckte du om, om maten nu då? Ja, det var grymt. 5 av 5. Ölen då? 6 av <laughs> 5. 5,5 av 5. Ja, ölen var fantastisk. Ja, den var, den var fin det var också. Det var det. Den, var, den var god. Lite, lite för lite blom smak. Den Nej, det var jättegott. Jag gillar också den här ljus. Nu, ska vi gå, nu går vi gå nu upp på upp mot Södra Teatern och den här skitaffären har du aldrig varit på. Nej. Du har inte pratat så om nu. Men... Ja, den här vet. Du. 50 procent oj, oj. Det är alltid 50 procent för en jämbla skitaffär. Uh -huh. Har de några skivar, tror du? Ja, nej. Du ser Ja. Oh. Och så är det inrum där inne också. Nej, ingen vidare. <låder> <låder> <låder> <låder> <låder> nej, men det var fantastiskt. <låder> nu är man taggad för JH. Du då, har det gått? Ja, det var väldigt gott. Fast man har Min hade varit. Jag tog, det var eh, grilla kyckling och eh, ris eh, Och stekt ägg på Jag hade Det hade ju, hade, man, hade fått Som du hade på din Som hackade jordnötter ja. Då hade det varit top notch Kan jag säga inom parentes ja. Jag måste hitta Hitta, vad heter det En toalett också alla öl. Ja, jag tänkte säga det. Man körde dit för fäcken på ja. jobbet. Oj, här kaptein ur väd. Vadå? Se. Nej, men Undrun. Undrun har merchandise, undrun säljer så att säga starka ur inne på. Så att jag inte. Jag tror att det finns eventuellt kanske. Det finns det kronor? Kranor, ja, kranor och traverser. Jag kanske säljer plattor och grejer. Ja, vi får se. T-shirt. Ejon Holm-t-shirt. Ja. Med verkligen haft dem på. <laughs> Nej, så dålig inte den. Nej, kanske inte det, men den, den stiger, skiljer Ja. Nej, men vi, vi återkommer väl efteråt. Ja. Jag vet inte om man, om man vågar plocka fram den och spela in lite. <skratt> Där, ja, man, man får se. Okay, ja. Vi får se. Det är en Ja, ja. Efter två starkare efter Två starkare scener. Två starkare 12 scener. Starkare scener. <laughs> ja, men det var kul. Kul. Scen. Tyckte du om det... stämning. Bra stämning. Bra. mycket stämning och. Ja, men ja, men det, det var. Det var precis nästan som jag förväntade mig. Oorganiserat och liksom uppstått Jo. Och till och med när han kom in, han kom in ja. så var på att fiffla länge med stolen och han skulle sitta och han sa ju det själv. Ta, det, var ju, det, det, det, det stämde ju förut. Liksom. Det var som att grejerna flyttade på sig. Ja. Det måste vara exakt på millimeter. Och så bläddrade hit och dit i notstället. Så. Ja, han man tycker han hade kunnat sortera låtarna i ordning. Ja. Och så bander... Jävligt bra band. Ja, ja. Som är tålmodigt att vänta måste man säga. Så till slut. nästa så. <laughs> Vi men bandet påminner om David Brands band. Som man hade när han var på turné. Långhårigt band. Men jäkligt, jäkligt bra. Ja, vad ger det för betyg då? Ja, men det är en fyra. Klart. <laughs> ja. Jag, jag sträcker mig till en fyra också. Framförallt så tycker jag att det två bra grejer. Det är kul att gå på konsert igen. Ja. Och sen också att få sitta när man går på konsert. Rundbort. Har du aldrig gillat att stå längst fram och digga? Jo, på The Corrette. Corret. <här> 40 år sedan? Jo, men då ja, men just det. The Corrette spelar. Ja men det var ju någon det, det var någon annat band du filmade du stod digga som fan eller Ja jag Sick Rose Sick Rose <laughs> med innan Nej på, där stod digga men det var ju på Koretz som jag stod med näven upp i luften då gick jag hem sen någon minut efter <laughs> Picka tidigt på fel kväll Ja ja Molotow Men uh... nej men det var det var kul faktiskt Ja det var ja. Ja, tack, det var faktiskt roligt spela det är väl lätt, lätt bra Nej men kul, kul att, att koncern börjar ja. Men det där var ju 339 alltså Ja Och nästa blir det ju då med Ramones och Sex Pistols Ja fortsätter på musiktemat mm. Absolut 340 Ja Fan här är ju Stigberg Det här gamla ja, Det här är inte krön, det ju längre upp ja, just kunde Det kunde vara pappagallon det det var ju på Papagallo. Där har jag sagt för många gånger. Men vi skulle gå i Götegata. Och så skrev vi först in på Papagallo. Så, så, så, och, det var, och det var pappa skär som sa: Ska ni äta, ska ni dricka? Och Tompa sa: Kolla vad han sa. Jag äh, jo, rätt? Nej, jag känner en Jag kommer Ska ni äta, ska ni inte <laughs> sa, Jag satan Ska ni äta, ska ni inte dricka? Jag Ska ni äta, ska ni dricka? Jag sa: Ska Satan, ja, satan. Ja, när vi tacka för oss. Jag slutar med de orden. Ja, Hejdå. bra, tack.